«Двадцять. Я втрачаю присутність духу. І через те, що я його втрачаю, мені ще гірше. Неша має повне право панікувати, її жодного разу не відправляли на страту. Але мені немає виправдання. Міг би вже й звикнути. Якось мене стратили тричі за два тижні». Колоніальний корабель не приземляється буквально, коли досягає пункту призначення. Велика частина конструкції, що переносять людей від однієї зірки до іншої, годиться виключно для космосу. Корабель надто громіздкий і тендітний, щоб витримати вхід в атмосферу або гравітаційне поле. Колоністи спускаються з орбіти групами, кожна перевозить частину устаткування. Першим на поверхню Нільфгейма, всього через кілька годин після виходу на орбіту, приземлився спускний апарат, пілотований нешей і несе на борту камеру біоізоляції дві команди медиків і біологів і мене. На той час ми вже знали, що із кліматом і з атмосферою нашого нового будинку вийшов промах. Зрозумівши, що ми не зможемо перебувати зовні без ребризерів, Маршал серйозно розглядав план «Б» – розвернутися і летіти до запасної планети. Але після довгих обговорень, що іноді переходять у запеклу суперечку Дугану і кільком іншим фахівцям з біологічного відділу, вдалося переконати командора, що впровадивши в екосистему штучно створені водорості, ми зможемо довести порціальний тиск кисню в атмосфері до життєзабезпечувального рівня в розумні терміни. «Розумні» в даному випадку означало, що це не обов'язково станеться в межах тривалості життя будь-кого з дорослих членів експедиції, але, можливо, за життя деяких ембріонів, яких ми везли в трьомі. Здається, я вже згадував раніше, що шанси подібних експедицій при переорієнтації на вторинну мету прагнуть нуля, тому, врешті-решт, Маршал погодився на Нільвгейм. Першочергове завдання для будь-якої нової колонії – визначити, чи є в місцевому мікробіоті організми, які можуть становити небезпеку для здоров'я людини. Для довідки, у будь-якій місцевій мікробіоті завжди є організми, які не тільки можуть, а й, напевно, становитимуть небезпеку для здоров'я людини. Звичайно, це визначається шляхом впливу на розхідника експедиції всього і вся, що можна виділити з місцевого ґрунту. Потім залишається лише чекати і дивитися, що станеться із розхідником. Ми пробули на поверхні менше доби, коли Неша поцілувала мене на прощання і ляснула по щитці, після чого лаборант медичного центру Аркадій відвів мене до ізолятора. Останнє, що він зробив, перш ніж залишити мене одного, вдягнув мені на голову, скануючи шолом для безперервного завантаження. Коли я запитав, для чого, він відповів, найімовірніше згодом вас попросять описати своє відчуття. Та невже обурився я? Якщо ви збираєтеся заразити мене супергерпесом, то чудово, це моя робота. Але чому я маю запам'ятовувати свої муки? Аркадій знизав плечима, вийшов із кімнати і зачинив двері. Ізолювальна камера була циліндром. У ширину, якщо витягнути руки, і в сторони я міг майже торкнутися стін, а у висоту стати на повний зріст, не вдарившись головою. У центрі стояв металевий стілець, він же за необхідності перетворювався на унітаз, якщо відсунути кришку сідіння. У стилі був вентиляційний отвір, а в стіні навпроти дверей – висувна скринька, де мені залишили трохи їжі, на той випадок, якщо помру не відразу. Не встиг я сісти, як зашипіла вентиляція. – Зробіть кілька глибоких вдихів, – сказав Аркадій із внутрішнього зв'язку. – Постарайтеся дихати ротом, якщо не заперечуєте. Я не заперечував, тому що повітря, що виходить з вентиляційного отвору, пахне собачим лайном. Та й на смак нагадував його. Приблизно за хвилину вентиляційний отвір закривається з гучним клацанням. Дякую, сказав Аркадій. Влаштовуйтесь зручніше. Це може тривати деякий час. Я на силу придушив собі бажання сказати, що мені шкода завдавати йому стільки клопоту і що я намагатимусь померти якнайшвидше. Через кілька хвилин у крихітному віконці в дверях з'явилося обличчя Неші. «Привіт», – сказала вона. «Як там у тебе справи?» Я скривився. «Краще за всіх», – потім показав на ящику мене за спиною. «Мені тут лишили перекусити», – вона посміхнулася. «Пощастило тобі, у нас з їжі тільки паста з рециклера та вода». Я повернувся, покупався в ящику, знайшов протеїновий батончик і зняв обгортку. «Круто!» – сказав я, відкушуючи батончик. «Все найкраще жортовному борову!» «Агнцю!» – поправила Неша. «Що?» «Жортовному ягняткові міки! У жертву приносять ягня, свині нечисті тварини. Їх не присвячують багам, їх просто їдять!» Я зітхнув. «Яка різниця, якщо і ті, і інші все одно помруть?» Неша чесно спробувала. З того часу, як ми вперше поцілувалися, вона, мабуть, знала, що рано чи пізно їй доведеться дивитися, як я вмираю. Але коли через вісім років з нашого знайомства це все-таки сталося, мені здається, вона просто розгубилася. Не знала, що робити і відчувати. Вона таки простояла всі чотири години біля вікна, говорячи зі мною. Вона говорила, як виглядає планета на оглядових екранах, про те, який дурінь Аркадій, переповідала сюжет серіалу про сім'ю неприродно багатих придурків на Мідгарді, що колись дивилася. Вона говорила про те, чим ми з нею займемося, коли все закінчиться, і я знову вийду з бака. Я теж намагався триматися, бо намагалася триматися і вона. Я не хотів, щоб через мене неше було ще важче, ніж зараз. Однак за кілька годин мені й самому стало погано. Спочатку я все списав на психосоматику, вирішив, що симптоми зараження невідомим вірусом не можуть проявитися настільки швидко, і так не буває. Незабаром, зрештою, стало ясно, що в мене й справді піднялася температура. Аркадій повернувся поставити кілька запитань про моє самопочуття. Я сказав, що це схоже на ранню стадію грипу. Він кивнув головою і знову пішов. За три години почався кашель. Через три з половиною години я вже харкав кров'ю. Неша на той час майже перестала зі мною говорити, але, як і раніше, не йшла і дивилася на мене через вікно, притиснувши долоню до скла поруч з обличчям. На позначці о четвертій годині мені вдалося набрати в груди стільки повітря, щоб вистачило видихнути «Іди». Я не хотів, щоб Неша бачила, чим все закінчиться. Але вона не зрушила з місця. Коли всі сумніви в тому, що відбувається, відпали. Неша, буквально викручуючи руки, Аркадіо наполягла на тому, щоб він видав їй костюм біологічного захисту і дозволив увійти до мене в ізолятор. Спочатку я намагався вмовити її піти, але коли все стало настільки погано, що в приступі кашлю я зламав ребро і почав випльовувати шматки легень, вона взяла мене за руку, іншою притиснула мою голову до свого живота і говорила, говорила зі мною, не перестаючи. Те, що вона зробила тоді, було таке жахливе і таке прекрасне, що проживи я хоч тисячу років, ніколи не перестану бути їй вдячним. Після цього я прожив близько години. На майбутнє. Якщо у вас буде вибір, як піти з життя, постарайтеся уникнути легеневої кровотечі. Думаю, що маю експертну думку з цього питання. Не той спосіб, яким варто скористатися. Я у притомні в і весь у слизу, розтягнувшись на підлозі поруч із переносною цистерною, яку також спустили в посадковому модулі глузду з'їхати!» – пробурчав я, викашлявши залишки рідини з легень, що вже не кровоточили. «Невже навіть ліжка не заслужив?» Берг, мій любий друг з медичного центру, жбурнув мені рушник. «Ви були в лайні з голови до ніг», – сказав він. «Не хотілося прати простирадла. Я Ясяк так, наскільки зумів, стер липку поганість з тіла і вліз у виданий лікарем сирий комбінізон. «Поїжте як слід!» – порадив він. – Даю вам добу, щоб відпочити, а потім продовжимо. – Жорсткач, – сказала Неша. – Це був жорсткач. Я глянув на неї. Ми сиділи один навпроти одного за столом у спільній вітальні. Вона боялася подивитись мені в очі. – Так, – погодився я. – Не без цього. Дякую, що залишилася зі мною до кінця. Вона дивилася в стелю, потім перевела погляд на власні руки, загалом дивилася куди завгодно, аби не на мене. «Мікі?» – почала вона. Я чекав на продовження, але досить швидко зрозумів, що його не буде. І тоді вирішив допомогти Неше зіскочити з гачка, на який вона себе впіймала. «Більше не роби такого, не треба», – попросив я. «Нікому не слід дивитися, як той, кого він…» «Любить», – сказала вона. Я мим волі посміхнувся. На той час ми були разом уже вісім років, але це слово пролунало вперше. «Не треба більше спостерігати, як я вмираю. Одного разу достатньо». – Ні, – уперлася вона. – Я буду з тобою. Жахливо вмирати, хай навіть тимчасово, коли поряд немає нікого, крім цього неприємного Аркадія. Я потягнувся до неї через стіл, ми переплели пальці. – Все одно там хтось повинен бути, – підсумувала вона. – Адже треба стежити, щоб ти не втік. Так сталося, що минув майже тиждень, перш ніж мене знову відправили до ізолятора. Більшу частину з того часу я провів з Нешою. Іноді ми розмовляли, кілька разів грали в карти, вона захопила з собою колоду з дракара. Але частіше просто обіймалися. Більше зайнятися не було чим. Через чотири дні Берг зайшов у крихітний відгорожений завісою за куток, де я спав, змусив мене закатати рукав і зробив півдюжини ін'єкцій голками завтовшки з обрізок водопроводної труби. На половині процедури довелося поміняти руку, тому що на лівому плечі вже налився багаряний синець. Коли я запитав про вміст шприців, Берг заявив, дивлячись мені в очі, що не зобов'язаний розказувати піддослідній мирській свінці про перебіг експерименту. Я знову поставив те саме питання, і він хоч і закочував демонстративні очі, все ж таки відповів. «Перші два околи – і Інші чотири – вакцини проти мікроорганізмів, які вбили ваше попередне втілення. Ми дамо бактеріям два дні, щоб вони подіяли, а потім спробуємо ще раз». «Дуже добре», – сказав я. «Як думаєте, цього разу маю шанс вижити?» Лікар глянув на мене, знизав плечима і відвернувся. «Ніколи заздалегідь не вгадаєш?» – кинув він, а потім додав, уже виходячи за фіранку, що хитнулося за ним. «Але навряд». Я не пам'ятаю, що сталося з Мікі-4. Знаю, що він помер на руках у Неші, як і третій, бо мене потім змусили переглянути запис з камери відеоспостереження. Але сам я нічого не пам'ятаю, тому що насамперед, коли задраїли двері ізолятора, четвертий від'єднав дроти скануючого шолома і зняв його. «Ну здрастуйте!» – насупився Аркадій. «Ви що робите?» Мікі Міккі-4 закотив очі. «А на що це схоже?» – «Надягніть шолом назад!» – сказав Аркадій. «Ви порушаєте протокол!» Четвертий похитав головою. Вибачте, Аркадію, якщо щеплення подіють, ми зможемо зробити повний запис, як тільки ви випустите мене звідси. А якщо не подіє. Якщо ні, то ми втратимо цінні дані. Мікі знову звів очі до стелі. Які цінні дані? Що за нісенітніці вигородите? Мені не поставили жодного питання про те, що трапилося з третім. Нам відомо, що сталося з вашим останнім клоном Барца. Він помер від рясної легеневої кровотечі. «Нема про що було розпитувати, але як бути, якщо з вами станеться щось цікавіше?» Четвертий дивився на нього крізь маленьке віконце не менше десяти секунд, а потім розриготався. «Цікаве?» – спитав він, засміявшись. «Цікаве, значить! Ось що я тобі скажу, засранець! Якщо зі мною тут трапиться щось цікаве, я обов'язково дам тобі знати справедливо!» «Барнс!» – крикнув Аркадій. «Надягніть шолом! Негайно!» Четвертий схрестив руки на грудях і посміхнувся. «До речі, ці захисні костюми не такі надійні», – зауважив він. «Варто трохи зачепити, дивись, уже й дірка. Подумай про це, а потім зайди сюди і спробуй мене змусити вдягнути чортів шалом». Як потім з'ясувалося, із четвертим не сталося нічого особливо цікавого. Він протримався набагато довше, за третього більше доми, перш ніж у нього почали виявлятися перші симптоми. Зате потім мікроб, що вбив його, почав стрімко діяти. Спочатку він повністю очистив шлунково-кишковий тракт, «Мікі-4» полоскала з обох кінців настримними кривавими потоками. Коли в шлунково-кишковому тракті не залишилося рідин, почали відмовляти печінка та нирки. Через 32 години уклона розвинувся сепсис, а через 36 годин він знепритомнів. На сорокову годину четвертий був мертвий. Я знову прокинувся на підлозі. Цього разу на мене чекали 11 уколів. «Ого!» – захопився я. «Швидко як!» «Не так вже й швидко!» зауважив Берг. «З останньої спроби минуло вісім днів. Дуган вилів не відновлювати вас, доки ми не будемо готові до наступної серії щеплень. Немає сенсу переводити їжу на розхідника, який все одно скоро зіграє в бак, правда?» Він поставив мені уколи. «Чотири вправе плече, три вліве, інше вправе стегло». «До речі», – сказав лікар, закінчивши щеплення. Дуган наказав передати. «Маршал вимагає, щоб цього разу ви одягли шолом». «Ні, – вперсі я, – не стану Так, так. Кивнув він. Командор чекав такої відповіді, тому також пропросив передати, якщо відмовитися, ми уповноважені кидати кожну наступну вашу версію в ізолятор без жодних щеплень, доки ви не почнете дотримуватися програми експерименту. Потім він пішов і залишив мене гуляка розмірковувати, сидячи на боку резервуара що гірше нескінченний круговий обіг мук, про який я навіть не згадаю, або одна жахлива смерть, яка назавжди закарбується в пам'яті. Зрештою я одягнув шолом. Неша знову прийшла мене проводити, цього разу вона поцілувала мене, а потім міцно обійняла і не відпускала, тож Аркадію довелося відтягувати її силою. «Цього разу все вийде», – заявила вона, коли я увійшов до ізолятора. «Цього разу ти вийдеш звідси живим». «А що ви скажете?» – спитав я Аркадію, поки він під'єднував дерти до шолома. «Вийде чи ні?» – він знезав плечима. Траплялися і дивніші речі. Я провів день у камері і почував себе чудово. Через два дні я почував себе чудово. На третій день у мене почалися перепади настрою, тіло одеревеніло від спроб заснути в безглуздому кріслі, а запаси їжі в ящику стрімко танули. В іншому ж я почував себе чудово. Вранці восьмого дня Аркадій наказав мені роздягнутися догола, розкинути руки ноги, затримати подих і заплющити очі. Протягом наступних тридцяти секунд ми на кілька разів обробили спреєм із різних їдких, напевно, токсичних рідин, «Тепер можете дихати», – сказав Аркадій, коли душ вичерпався. «Але очі поки що не розплющуйте». Я замружився з щосили, але крізь повіки все одно пробувалося яскраве дорізі сяйво дезінфікуючого ультрафіолету. Цикл повторився тричі. На той час, коли все закінчилося, я був червоний, як варений рак, і мені здавалося, що з мене живцем здерли шкіру. Але я живий. Вперше сам вийшов з ізолятора. «Одягайтеся» сказав Аркадій, і йдіть до медпункту. Поки що я не можу дати гарантії, що ви поза небезпекою. Послухайте, втрутилася Неша, а чи можна мені піти з ним? Аркадій довго дивився на неї, потім заперечливо похитав головою. Не варто. Після обстеження, будь ласка, він весь ваш. А поки що Барнс залишається потенційним джерелом зараження. Результати обстеження були майже бездоганними. Майже. Аналіз крові, фізичний огляд, посіви із скрібків шкіри та масків з горла та носових пазух повернулися чистими. А на сам кінець мені зробили магнитно-резонансне сканування всього тіла. «Про всяк випадок», – сказав Берг. І випадок не забарився. Я знову сидів у їдальні навпроти Неша, яка потягувала протеїнову коктейль, і в найдрібніших подробицях розповідала, що вона збирається зі мною зробити, коли її знову допустять до тіла. Як раптом вона замовкла на півслові – і втупилися на когось у мене за спиною. Я озирнувся То був Берг. У руках він тримав планшет. «Вже обмінялися тілесними рідинами?» – поцікавився він. «Ще ні», – відповіла Неша. «Але збираємося». «Вже ні», – сказав Берг. «Ваші плани скасовуються». Він розгорнув планшет так, щоб нам обом було видно екран. Там було зображення розрізаного навпіл волоського горіха. «Сіра речовина обгорнута навколо білої речовини, обгорнутої навколо...» «Що це?» – запитав я, зазалегідь знаючи відповідь. «Це ваш мозок», – пояснив Берг. «А це?» – Неша перехилилася через стіл і тицнула пальцем у темний завиток у центрі зображення. «Що за хрінь?» «Пухлина», – сказав я. «У мене пухлина мозку, так?» «Ні», – похитав головою Берг. «Не має в тебе ніякої пухлини і не може бути». Твоєму тілу без року тиждень, пухлини у мозку так швидко не растуть. Гаразд, погодився я. Тоді що це? Не знаю, відповів лікар. Це нам доведеться з'ясувати, а вам поки що доведеться повернутися в ізолятор. Пам'ятаєте, я казав, що не варто помирати від легеневої кровотечі? Тоді вам іще один додаток до списку смертей, яких слід уникати. Не допускайте, щоб ваш мозок з'їли гельмінти. Їм знадобилося близько місяця, щоб прикінчити мене, але останній тиждень від мене залишалася практично порожня оболонка. Однак другого і третього тижня мені довелося не солодко. Все почалося з головного болю, за ним послідували судомні напади, а там наспіло і прогресуючи недоумство. Під кінець зі мною почали розмовляти стіни, вони нашіптували, що Неша насправді мене не любить, що всі мої попередні втілення чекають на мене в пеклі, що паразити так і будуть без кінця гристи моє тіло, не дозволяючи мені померти Щонайменше останнє твердження було брехнею. Вони дозволили мені померти. Коли все закінчилося, лічинки полізли мені з рота, носа, вух, готові перейти до наступного етапу свого життєвого циклу. Ми так і не дізналися, що то були черв'яки, бо Аркадій повністю простелізував камеру, а мої останки засунув у бак, щоб створити нового мене. Ви, мабуть, думаєте, що після такого будь-яка кара, яку вигадав для мене Маршал, мене вже не лякала? Якщо ви справді так думаєте, знайте, все не так.